hoofstuk 29, Die vraag van Sireneus oor die wonderbaarlike spreekvaardigheid van die drie maande ouwe kynkie Jashoa. Die skitterende wijse antwoord van die engele oor die geheimsinnige weese van die kynkie. Onmiddellik wend Sireneus om uiters demoedig tot die kynkie en sê, my lewe, my alles, ook al weet te mens wie jy is, is het nogthans ongelooflik wonderlik dat jy A kynkie van drie maande, soe heeltemal vol maak en buitengewoon wys kan praat. Daarom sou ek graag hier op hierdie berg, waarop alreed soveel wonderlijke dinge voorgekom het, a biekie ophelder in die licht van jou wil ontvang. Sou jy my nie iets daar oor wil vertel nie? Maar die kynkie sê, kyk, daar langs Joosef bevind die twee dienaars van my hulle, wend jou tot hulle, hulle sal dit aan jou bekend maak. Sireneus het hierdie raad dadelijk gevolg en het om oor hierdie aangeleendheid tot beide die jongmans gewend. En hulle sê, wel, dit is een suiver jimmelse aangeleendheid, ook al sou ons dit aan jou bekend maak, dan sou jy dit nogthans nie verstaan nie. Want die natuurlike mens kan die suiver jimmelse nooit verstaan nie, omdat hulle geest nog nie vry is nie, maar gevangen is in alle wereldse materie. Jy is ook nog vir die grootste deel natuurlik. Dis sal jy ook nie verstaan wat ons jou sal meedeel nie. Maar jy wil een opheldering daar oor Daarom sal ons jou dit ook op een vel van die meester gee. Maar die begrip kan ons jou nie gee nie, omdat jy nog ‘n natuurlijke mens is. Luister dis na ons. Die kynkie, soos hy volgens sy menslike aard is, kan as natuurlijke mens nog lang nie met julle praat nie. Dit sal eers oor een jaar halfpad moendlik wees, maar in die hart van die kyntie woon die volheid van die ewige almachtige Godheid. Wanneer die kyntie nou verstaanbaar en uiters wys praat, dan praat nie die sigbare kind nie, maar die Godheid praat vanuit die kind in jou gemoed, wat vir die doel gewek is en jy verstaan die woorde dan soe, asof dit die kynkie is wat praat, wat vir jylle sigtbaar is. Maar dit is nie soe nie, want alleen die Godheid, wat vir jou onsigbaar is, praat dan. En dit wat jy van buiten af denk om te hoor, dit hoor jy in jouself, en dit is met elke in die geval, wanneer hy hierdie kynkie hoor praat. Gaan maar eers om jou hiervan te oortuig, so ver hiervan dan staan as wat jy wil, waar jy die natuurlijke stem van die kyntjie nie meer kan hoor nie, en die kyntjie sal dan met jou praat, en jy sal hom in die verte goed verstaan, soos ook in die grootse nabijheid. Gaan probeer het maar. En alhoewel sy reenie is niks van het alles verstaan het nie, het hy nogthans ongeveer duisend tree in die richting van die vlakte van die berg beweeg. Daar hoor hy met eens baie helder en duidelik die roep van die kyntjie wat so geluid het, Sireneus, keer nou weer vinnig terug, want op die plek waar hy staan is of grot vol tiers. Hulle begin jou te ruik, haas jou daarom terug voordat hulle jou in die oog kry. Toe hy hoor, kom Sireneus so vinnig soos die wind terug, en het nou totaal verblif daar gestaan. Hy wou verdere een stel, maar hy het uiteindelik nie geweet wat hy moes vraag nie, want hierdie ervaring was vir hom te wonderbaarlik.